Hvor mange gipsplader mangler vi? Det ved jeg ikke. Du er nødt til at måle op. Men har du set min tomme Nej, det har jeg ikke. jeg havde den lige før. Ah, her er den. Godt. Der er 2,80 meter op til loftet. Okay, og vi mangler at bygge knap 12 meter væk. Godt. 3, 20 gange 12 det er 38,4 kvadratmeter, og en gipsplade er godt 2 kvadratmeter. Så hvis du henter 20 plader, skulle det være nok. Okay. Gider du også at tage nogens flere skruer med ind? Ja. Er der klammer nok? Ja, vi mangler kun gipsplader og skruer.